Оздоба. О, я став фахівець. Таїса, спікся хліб. Звухчити водою і накрити тканиною. Ніколи не їсти свіжоспеченого, спеченого. Будуть болі. Дійсно, раз мав ніби фінляндського валуна всередині, згадує Зенон, докладаючи відтяг в пломені. Скільки б ми пригарних речей могли робити всі. Всі разом. Були щасливі дітьми, потім страшно помудрішали, стали нещасні. Мріючи про журавлиний край за морями, вернутись би до мирності дня, до втіхи з кожної справи й речі, з хліба, городини, риби, місяця фіалок, купання в морі чи озері, з пташин, лісів, книжки. Як могли б жити? Ах, ах, як діти з Великих Зірок. Що ви не думали робити? Не знаю. Тітка вдова кличе до себе. На побережжі хліборобська місцевість, ферма. Поїду скоро. Шефи згодились дати відпустку. Багато хотів сказати, не висловлю. Пропоную дружбу, справжню. Таїса спитала трішки іронічно, з прихованою недовірливістю. Надійний, товариш, але мабуть вам потрібна натхненниця в мистецтві. Створити шедевр і збагатити його вінцем краси. Де, дідька? До шедеврів не доріс, а портрет з пам'яті складу. Віддавна шукаю тільки подруги, надовічно в шлюбі. Так і зостався Варнак. Мені гарно з вами, ждатиму повороту, як недільного світла. З вами я виправдана від тюрми. П'яні боми наближаються, ходім звідси. Двері розборів. Від клубної кімнатки до великої зали з виставкою картин випадково останніми мали входити Аркадій та Іса. Він причинив двері і говорить притишено, мов жалячи. «Можеш злорадничати. Студія вигоріла. Приємно?» Таїса, приражена з несподіванки враз, аж спахнула від обурення. «Тон який? Сам знаю, мій тон прикрий, але в кожного птаха свій щебет. Чула дорогою в блакитний вирій, чула». Чого сичати, як з-під колодки? Потрібна совість. О, я б знала. Вам особливо потрібна людська. Бо сама ваша совість походить від слова «псовість». Хижа, сіра шерстю. Від такої почув. І чого на стіну лізти? Тут дім мистецтва, і сюди більш належить той, кого я скривдив, Олег. Гірко жалію про свою провину. Якби мій сісти за нього в тюрму, радів би втікше від пришелеповости. О, який... Вона відчиняє двері і, за загрюкує їх. Андрій, зоставшися, підкинув одним плечем. «Чого їй?» Поманив пальчиком зразу прибігла. «Повинна пам'ятати свій сорт. Хто так легко зраджує? Я ж не обіцяв женитися нікому. Відкрито двері, піскись або пріч-пріч. А думаю, б'юст її на виставку вдався. Мені таке пощастило». Розбурхав волосся і входить, покинувши двері прочинені. Тоді з'являється Олег, стоїть об першість ободвірок. Досадує. Вона тут і він теж. Крізь стіну пройти, аби мимо обох. Прислухається до голосу промовця-критика з оцінками. Чути. Коли зважити, що мистецький твір з різними прикметами повинен прихиляти почуття, не відчужувати нещирою штучністю, то більшість експонатів витримує іспит. Виняток – Декілька пейзажів і різьб, зусібно скульптурний портрет задума, весь претензійний. Аркадій вибухнув. Помилка. Критик холодно. Можливо, помиляюсь, прошу вибачити. Подобаються морські країви Дезенона, тут обличчя океану оповито сердечною лірикою, відтінки вибрані. Чути невдоволений голос Аркадія до сусідів. Оцінки суб'єктивні. Таїса вийшла. І, зустрічаючи Олега, зачинила двері. «Я так ждала? Чи зненавидів?» «Ні. Повір мені, я вистраждала, ніби пройшла через огонь. Я інша. Зостався нам мостик. Життя для обох перемінилося. Ми теж. Зник назавжди кого знала. Що кажеш, перед нами цілий вік. В скелі перевернути? Нема розмови про поворот. Спам'ятайся, як можна викреслити майбутність – коли знаходимо двері до неї. Були не справжні, їх замкнуто.